Riotxak, pauzu ekoiztutako saio bat egunero Arratsaldeko 8etik arte Antxeta Irratian. Arratsaldeon eta Ongi etorriak mundu hotxakera. Arratxaldeon, antxeta irratia zuzen zuzenean entzuten ari zarete, badak izutele arogitabederatzi.zazpi ala larogitamar.bost.fm eta egunero bezala sortzietatik bederatziak arte erri hotxak, gaur rasteazkenean mundu hotxak. Nun ideas, tcha, i fala coffee Mira, es incurdua escanciando un culín kamiseta... Eta agurtzen ditu bi astetik behin, e, ba, mundu otsakau eitera datosten askapenako kideak, Kaixo Mats. Barkatu berriz ere Kaixo. Kaixo bai, sin sin duda Jarri, beraz orain bai. Bai, Kaixo. Eta badugu jada baitare gure estudiotan, gaurko gonbidatua, Olga, kaixo? Kaixo, hartzat <totipos> Eta ondo, iruditzen bazaizu match, hasiko e, gera gaurko saioan zerta zertasitzen gingo dugun, kontatzen? Ba, bai, e, lehen da bizi daukagu elkerrizketa txiki bat izango dugu e, uberkarekin Orain dela, aste pare bat besterik ez e, kalean, oz, orain da, aste pare batetikan kalean duguna eta ondoren ba, holgarekin e, hitz egingo dugu saioan zehar Baina, ez dugu esan Nuberkaren elkarrizketa bukaerarako utziko genuela Ah, bai, bai, e, bai, hori da, bukaeran izakoa Baina, badu bestalde bat, e, barratsalde honetan egindako elkarrizketa bat e, Irunen biziren Saharaui bateri egindako elkarrizketa Eta hori da lendabizi entzungo duguna Zeren gero Olga, ba, oi hartzungo Sahararen aldeko elkartekoa da eta berarikin izango dugulako aukera ba, sakonsakonean aritzeko ba, azken asteko azte, gertakarietaz, baina baita orokorrean oro ba, herri honek, sahara herriak pairatzen duen egoeraz. irubbikoitza erriotxak.info iru erriotxak. iru erriotxak. Eta, ba, ja, entzun ondoren gure kuñao, badak izutela, e, interneten bidez entzuten al gaituztu, gaituzutela erriotxak.infon Ba, entzungo dugu zuzenean, e, saharaui gazte bateri, irunen biziden saharaui bateri, egindako elkarrizketa. Estamos con un chico saharaui que viene que vive en irún desde hace ya cuatro años buenas tardes hola buenas y bueno vamos a hablar un poco sobre la situación del sáhara sobre sobre el, pues los acontecimientos de, de la semana pasada pero yo antes que centrarnos en eso quería hablar un poco de la situación en el sáhara en general no Cómo es la vida cotidiana allí tú eres de, del sáhara ocupado por marruecos sí. y, y bueno como cómo es la vida allí Pues la vida, la verdad es difícil allí, la vida es difícil, las cosas, no hay ni trabajo, ni nada, no hay empresas para trabajar, ni nada, así que ha sido claro, si hay una manifestación, pues las cosas están jodidas, si entran en las casas la policía, roban de todo, pues no, la verdad, se si cortan en los caminos, la entrada y las salidas del pueblo, ahí empiezan a hacer lo que quieren, no, no entrar la gente de antripistas y eso de, de eso para coger fotos ni nada. No puedes grabar algún vídeo ahí por uh, se si ven que estás en tu casa grabando desde la ventana o algo, pues la casa se entra feo desde de, con el helicóptero o lo que sea, entran a, a robar tu casa y de todo. Pues ya estuvo en estaban en mi pueblo casi dos años, pues roban de todas las casas, entran de todas las casas de la gente, roban de todo, al final echan la culpa a, a, a dicen a, no sé, al-Qaeda o no sé, se mentira. El gobierno, la policía son ladrones los primeros de, de ahí. Y un poco la, o sea, supongo que la convivencia también con los colonos marroquíes eh, también es difícil, ¿no? Bueno, no sé, es que el problema es que tenemos los Saharauis con con marroquíes era el gobierno. La primero es el gobierno, el gobierno hacele que quiere sin nuestro pueblo, o sea, de, de todo. No sé, de que no, quieren quieren aprovechar nuestro pueblo, y nosotros no, no podemos aguantar a ellos así Así es que pasa el, el, el Polisario, el Frente Polisario, la gente que no sé cómo sufren ahí, la no tienen ni agua ni nada, así es de color. Claro. Sí. Y un poco hemos dicho que bueno, el Sáhara está dividido en tres partes, tú eres de, la, de lo que está ocupado por marruecos hay una parte eh, liberada por el Frente Polisario sí, sí, sí. y otra parte de, de campamentos de refugiados en Argelia. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo son las relaciones un poco entre estas... Eh, tres partes, de ¿hay relaciones entre lo, las tres partes de ce, del pueblo saharaui? Pues, sí, ya tengo yo mis tíos ahí viviendo en el Frente Polisario y eh, si quieres visitarlos pues tienes que bajar a Mauritania ahí tienes que bajar a Mauritania y quedar con ellos y eh, tienes que hacer muchas llamadas para quedar con ellos en Mauritania y por lo menos pasas con ellos una semana o dos y vuelves a tu pueblo otra vez Así las cosas. ¿Y con la gente que está en los campamentos de refugiados Pues eso es muy difícil que verlos. Estos, joder, tienes que verlos aquí en España o en algún sitio en Europa. Y si no tienes papeles de eso, no te van a dejar eh, ahí el gobierno marrónico que sales de, de su pueblo. No sé qué más. ¿Y un poco cómo se ven desde desde fuera? O sea, si no es el pero estando fuera de casa, ¿cómo...? ¿Cómo se siente todo lo que ha pasado la semana pasada? Pues las cosas ahí no, a mí no me gusta ver eso, a mí, por ejemplo, mejor que hablan, no. y ahora sabemos que el gobierno marroque cuando entra, entra muy fuerte, entra con pistolas y todo y empieza a matar a la gente, ya tengo ahí misterios y eso, todavía no sabía qué pasa a ellos, a ver si están vivos o están muertos, no sé. Y... De cara al futuro, ¿sale ver solución a esto o cómo ves el futuro? La verdad que no. Ya 35 años de, de sufrir eso, eh, la, el gobierno marocco nos va a dejar a, noso, a nosotros el país para hacerle que queremos nosotros también no vamos a dejar el país a ellos. Así que no vamos a dejar a ellos que aprovechar nuestro país. Queremos nuestro gobierno, nuestro ley, hacemos lo que queremos. Tenemos de todo en mi pueblo. Así, Eh, ellos quieren robar de todo, de pescado de petróleo, de todo, de, de todo quieren robar No sé, a la gente de turistas también vienen a nuestro pueblo, o sea No sé, ya quieren robar de, de nuestro pueblo, de todo, que la primera es pescao, la gente viene ahí a los barcos de Marruecos y roban pescado y todo Y nosotros sentimos que muy mal en nuestro pueblo, no tenemos nada ahí, la verdad Eh, queremos ayudar al Frente y Polisario ahí, por lo menos ayudamos un poco a ellos, pero no, no podemos, es así, no podemos ayudar a ellos. Y bueno, en el, en el País Vasco y en el conjunto del Estado Español hay mucha solidaridad hacia el Sáhara, pero ¿qué, le, qué, ¿qué nos pedirías, no?, ¿qué pedirías a la población de aquí que, que podamos hacer? Pues no sé, sí, la verdad que si quieres ayudar, por ejemplo, pues el Frente el Policario necesitan ellos más que nosotros, necesitan ellos la de todo, de ropa, de comida, de agua, de todo, pero por ejemplo, para entrar a Marruecos, para ir a, al policario, la frontera está cerrada de todo, de los soldados y eso, no puedes ni entrar ni ahí ni, ni salir, y es así. No sé qué más, el gobierno vasco, ahí la verdad que ha ayudado a la gente mucho de ahí Pero el gobierno español, pues las cosas, no sé, no quieren hacer nada con nuestro pueblo De 35 años de, de aprovechar el pueblo y eso, al final no quieren hacer nada ¿Y el gobierno no, francés? Pues el gobierno francés ha sido claro que ha ayudado a los marroquíes, el gobierno marroquí ha sido claro eso, que ellos ayudan de todo de ahí, al final he echaron la culpa a nuestro Y tus relaciones aquí con o sea, con los vascos y, y también con porque aquí hay muchos marroquíes también, ¿qué tal son? Pues la verdad, yo vivo aquí no sé cuántos años y pues ando con la gente de aquí, los que son de aquí, No, no ando mucho de lo, con los marroqués eso, pero eh, ahora mi vida es aquí. Yo ando con la gente de aquí, un Yo le conozco un de gente en todos lados aquí, así que... No, no ando mucho con los marroqués, la verdad, porque hay charla a nosotros. Aquí tú sabes las cosas como son, de droga, de todo, así... Que paso de eso, yo vio. Eh, ¿Te ves en un futuro quedándote aquí, volviendo al sáhara volviendo a, igual a un sáhara libre? Pues sí, si tenemos nuestro pueblo libre eso, si sí, me voy a dejar aquí el país eso, y eso, vuelvo a mi país. Así ahí mejor mejor, bebes tranquilo y todo, vives con tu familia y todo. Pero ahora ya, a ver las cosas como son ahí. Si no tienes nada, pues te mueres de hambre, ahí en las cosas. No sé si quieres decir alguna cosa más. Pues gracias a vosotros para esta entrevista, eso, y muchas gracias para todo, gracias para el gobierno vasco, la verdad. Eta ki tolga, abestiago esagutzen duzun. Bai, ezaguna egiten zaiz, e, oisainitzen pentsatzen guk ere, hola, e, zede bat, edo beste badugu eta, bai, gerra garaiko e, musika ditzen zaiz dela. Ba, nik egia esan gehiagi ez, baina e, hemen bere izena homen da, Aiu de Mariam. Bai, Mariam oso ezaguna da, gainea, hoindelo urte batzuk, e, mibizia, E, pasatuzun eta gaindituzun eta Saharawiarrak asko asko estimatzen dute bere abestiak munduan zehar e, zabaldu, zabaltzea. Kontsentzurgo pues dugu bere abestia eta bukatzen denean hasiko gera elkarrisketarekin. Eskerrik mm -hmm. eta erratian zuzen zuzenean herri hotxak entzuten ari zarete mundu hotxak e, askapenak iratzen duen saioa eta hemen dugu Olga heluatan e, oiartzun Sahara aldeko e, bataldekoa eta nahi bauzu ba, gaurko saioan baitz egin behar dugu pixka bat e, ba, Sahararen egoerari buruz, baina nahi asteko azteko horrela labur-labur pixkat zuen elkartea zertan ari den eta nola sortzen den eta kontatzen badiguzu. Bai, eh eta begira guk elguatan elkartea oi hartzunen oraindela 8 urte eh osatu ginun eh herriko etetikan udaletseko udaletetikan e, <coughs> bazegon horrelako gogo bat ba herri batzuekin elkarteratzea eta erabaki zuten eh bueno sajarekin eh edo egoki ikusi zuten. Orduan aurreniko egin genuna zen bidai bat Saharara eta han ikusi genun ba hango igoira zertzen, hango beharrak zeintzuk ziran eta ondoren e, oiartzuna etorrita pa ba, ikusi genun e, gauzu zilloiei e, ba, bide bat e, jartze edo ba, elkarte bat sortu bergenula. El gure elkarteak el izena du, horrek esan nahi du e, ba, patria edo gure gure lurraldea dela eta gustatu zitzaigun Sahara hoiar batzuk esantzikuten izen hori jartzeko sopolitazela eta Bueno, gauza da elkarte honek, beste elkartea bezala baditula urtean zehar ekinza ba, desberdinak adibidez, ba da, e, normalean gukiten dugu, aste bat edo asteburu buru bat ba, saharari buruz hitz egiteko, e, ola itzaldin bat, bideo e, emanaldi bat, e, afari bat tarteko, eh Saharan estiloa, bere couscous eta bere gauzakin eta nolapait hori da pixka bat ba herrian, ba, urtean zehar ere ba Saharagaia ez baztertzeko, eh, beti hor gertu ukitzeko. Ondoren itzen dugu eh egurri egu bitartean edo hortan, orainda emedikan eh, ilabete batela edo janari bilketak. Janari bilketa egiten da eh mundu tokia eskotan, munduan zertokia eskotan Baina, esan behar da, Euskal Herrian indarra ondila dula eta janari asko biltzen dela Euskal Herri Maian. Orduan, guk ere, ba, saialakera hori egiten dugu, eta eskoletan, eta zentro komerziala onditan, eta horrela, denda txiki batzutan ere bai, jartzen dugu ba, janari biltzeko auker hori. E, behar, beharrezkoa dute, e, gero eta e, gutxigo e, bidaltzen zaie, Ba, Euskal Herria, Espainia, Frantzia e, bihaltzen dute, mi hon baina egila da gehotagutsiago. E, nik uste dut nahi dutela ba, Sahara-Hoiarrak ikustea beren burua ezin dutela elikatu ere ba, amurremateko eta esateko ba, bueno, ba, Sahara, Saharan autonomia bat behar dutela ez da, eta ez independentzia behar eskatzen duten bezala. E, gero aurrak udaran ekartzen ditugu. Aurre ere izugarrizko lana egin behar da, zeren daurroieeke etortzen dira e, kanpamentutatik, e, e, oso baldintza gogorretatik, etortzen dira janaria hobeto e, janari hobio e, jateko asmoekin, medikoeta egoteko aukerakin, baina horrek suposatzen du lan asko familiak bilatzea eta urtean zeharreko hilabete asko horretan e, pasatzen dugu. Gero aparte daude, ba, proiektu batzuk egiten ditugunak, e, adibidez, hori hartzungo elkartea dagoa nahitua beste e, hango herri batekin, tisla izeneko batekin. Orduan, e, gu juten gehanian area, ba, hango udalitzeakin, egoten gehaizketan, Udaletxeak, e, gehienak daude osatuak emakumeekin, um, emakumeak dia ibiltzen dianakan e, lan hau egiten. Eta orduan, ba, e, bueno, gauzada, ba, ariak jutengiala eta hango beharrak e, esplikatzen dizkibutela. Dio dut ez, ba, plakasolarra behar dituztela, edo material eskolarra behar dutela. Eta orduan, ba, guk hemen... E, E, ba, eskatuz, e, melke xamar lortuz, eta ba, lortzen dugu proiektu eiek aurrea eramatea. Baitarri izaten dugu beste proiektu batzuk, hanberta non usatzen dituguna kulturmailakoak, adibidez, ba, eraman izan dugu magoak, bailasoak, musikariak, e, urtero, ba, usatzen zaigu ba, hango eskoletara ba, zerbait bideratzea. Eta, esan behar da, oideena funtzionatzen dula Gipuzkoako ba, elkarte talde badagolako, eta baita ere Euskal mailan badagolako elkarte orokor bat, eta ba, gure artean bilerak e, egiten ditugulako, eta ikusten dugulako zerro betu eta zer egin daiteke. daitekean. Zaiatuko bueno, gara, pixka bat, e, e, asaltzen zein den Sahara den egoera, zeren askenean itzietan ari zinen ean, uste dute kooperazio proiektu batzutaz egiten zelula eta bar, eta uste dut horiek errefusiatu kanpamenduetan egiten dituzutela. Baina, e, badaude beste parte batzuk, eta orduan nahi bauzulendabizi ea saltzen digusun nola dagoen Saharako biztanleria zatitua, eta eagoazen egiten e, errepaso historiko bat, zeren esaten zenuen elkartea orain dela sortzi urte sortu zela, baina Saharak eta e, Maroko duten gatazka, askoz gehiago e, ematen ari du, ez? Bai, e... Horr genuke edo bi pusketan aipatko e, genuke ez bad da Sahara negoera lehen eta hor itzeiko genuke adibidez ba e, garai batetan kolonizatu dintzula Espainiak eta urte askotan egondu zela kolonizatua eta bertako jende adintuak ere euskeraz hitze markatu e, erderaz hitze egiten zula baina e, gero poliki poliki ba hor Espainiakindarra galtzen e, joanaz ba azkenian erabakizu 1975ean martxagitea ba, martxa gitia e, gehiogabe eta orduan aukera eman zion bai marroeko serita ba bai Mauritaniari ba, berak eh, sartu eta bere ganatzeko e, orduan sortu zen martxa berde hori orduan marrokiarrak sartu ziran e, ipar eta Maurit e, Mauritaniakoa sartu ziran hego kontuta neukita Sahara nun dagoen kokatua ba bestaldea zen itsasoa Eta beste aldea zen, basamortu izugarri baten ondorion, argeliako basamortu izugarri baten e, lurraldea. Eta horrea, or, ba, egin zuten, aldi izan zutenak. Emakumiak gehenak eta emakumioen aurrak. Baina ez denak, asko gelitxu berri izan duzuten, mendebalo okupatuan, sahara okupatuan, da ezin izan zuten arean joan. Hortarako, ba, bueno bombardatu zituzten, eta barreta bar. bar. Ze pasatzen da? Orduan, gelditzen dela, Sahara berez. Sahara, zatitua gelditzen da. Horrekin askiez, eta Marrokozek, egitenuna da, izugarrizko arresia. E, Txinako arresia ondoren, bigarren arresia, eh, Saharaakoa da. 2006 pireun kilometro niogeioko eh, arresia da. Bionez da bakarra solika arresia. Arresian inguruan daude, izugarrizko zuluak, ba, adibidez, E, kotxeak edo gerra da junezkero, ba, ezin da sartu. Eh? Ba, lurran, e, izugarrizko zulua zuluagin dutelako. Arresia pasatuta ondoren, kasu horretan arresia baino lehen. Baina horten horri bakarra ez da, izu militar pila daude. Lau kilometroti bein badago horrelako zentral bat bezala eta han daude militarrak, militarraz josia. Esaten dute bat e, Egun ian, bi milioi euroko gastua dakatela, hoie ordaintzen. ordain zen. Imaginatu zenbat izango dian, zeren da Marroko sekeztik uazkordain duko. Hori kontutan eukita, aparte dituzte minak, izu arrizko, mina pila jarriak. Eta ikusten baduzu e, goikikan, hegazkina batetik ikusten baduzu gaina ikusten duzu, nola dagon, e linia luze bat, baina gero daude, izugarrizko, nola sagonizuk ez, semizirkulo batzuk, eta hor daude beraiek bokatuak militarrak. Orduan, ikusten duzuten ez, horrea ezin dute bueltatu Zahar, e, kanpamentutako Sahara uierrak, ezin ezkoa da. Hor badagona da, sahara ez zuten, lortu sahara guzti hartzea marrokiarrak, Mauritian, Mauritaniakoak utzi intzuten, ikusi zuten, ezin zutela eta baztertu intzuten egoera hori, eta utzi zuten marrokiarra dena. Orduan, badago zona bat saharakoa, baina ez dena Marroki, eh, marrokiarren hartua. Baizik, beste lurralde bat, miren oso oso pobrea da. Eta horreit ditzen zailo, eh, liberatua. Miren, liberatu horrek ez askotarako balio. Hor bertara juten dia, adibidez, ba animaliak zaintzea. Gameluak, dromedariuak, hauntzak. Orduan, askotan... Ba, e, errefuxiatu kampamentotik animaliakin jutendia alderdi hortara hor berde pixka bat geixio dagolako. Zergatik, ba, errefuxiatu kampamentotan ez dagolako ezer egiterik, ezer landatzerik, bueno, esan dezakegu, zertxo baita ari diala, proiektu kiki batzuk egiten, baina ez egun da irurugaita mila persona e, elikatzeko. Orduan, e, hain da pobrea argeliak utzitako lurra, bertan bizidiala ba, gure borondateaz, bukbialtzen digun gauzataz, ez dakate beste irtein biderik. Eta horrela jarraitzen dute, oa indela, oita magosturte. Ze pasatzen da? Ba, e, Sahara okupatuan, oain sartuko horretan, zorretan, urte asko dara mazgitela biz, bizi baldintza txarretan. Baina orain dela, urte batzutiko na, okerrora joan da. E, lehen liberado askatasun gutxi baldinima zuten orain gutxiago ezin dute manifestatu ezin dute Saharaabiar mm, arropakin kalera atera. E, orduan bizi dira kartze libre teoriz baina kartzela handi batetan bizi dira. Eta ari da pixkarla egoerori, berotzen berotzen berotzen ari da eta hori dela eta gertatu da pixka bat orain gertatu dena Eh? Ba, erabaki dute, ja ezin zutela. Ikusten baduzute duzute, aminetu jaidarrekon garaian ere, olako bun naundi bat izan zen, hor ikusi zuten eh, mobilizatu inbertzutela bestela ba, Sajarako egoera, ba... Ez dela, oza, luzatu eta luzatzen ari dela, eta ezin dula, irtenbiderik bilatu ez da horregatikan, ba, asiziran manifestazio batzuk egiten, horre presaliga hundi batzuk izan duziran, hor duan erabakizuten pixka bat modo pazifikuan, ba, dibideaz, manifestazio bat zutikan egin beharren, ba, eserita. Baina, urrungo pausua ikusi zuten zela, ba, kampamento bat osatzea, ariunetikan amabos kilometrotara. Eta hori egin zuten asilera batetan, mila eta bosteun persona urbildu ziren, baina nogeita biegunea alkartu ziren hogei miliati gorako personak. Bertan, gizonak, emakumiak, aurrak, aitonak, amonak, denetik. E, zergatikan, ba komunika debidetan ateratzeko, zergatikan ba beraien egoera ezin delako jasan. Beak dira, beren lurraldetan dira e, ez dakit, mm, bigarrengo iritarrak bezala, ez da? Beste, Marro marrokiarrak badakatea aukera eskolarako Beraiek gutxiago. Eh, Marrokiarra dagate aukera e, lana egiteko berak gutxiago. Eh? Orduan ezin dute ja. Orduan guk ikusten genuen elkarteak eta aipatzen genuen ba giota okerro zegola Sahara okupatua eta gero ta txispa hondilau ga sortuko zela. Ezinezkoa delako ba, zure lurraldean horrela bizitzea. Eta hori gertatu zaie, baina claro, horredenak du historia bat, 35 urtetan baldintza horietan bizitzea, lenda da bizi gerran, gero, sinatu zuten pake itzarmen bat, baina bueno, dago ez aukerarik momentuan autodeterminatzeko, eta orduan ezin ez dute gehiago. Orduan, askotan, baurain analizatzea, gobernuak analizatzen ari dian bezala, emendikan, gertatu den hortatikan aurrea, ez da egila, hori gertatu da zer eta hori ez du guaztu behar. Sartuko gara, pixkat itzegitera ba, aurreko asteko gertakari eta zeta, baina hori baino lehen, nondo irutzen bazeizue, ingo dugu atxeden txiki bat, abesti batekin. Unos creen estar muertos mientras otros mueren vivos Vencedores y vencidos conviven en este mundo Mientras unos se suicidan otros cuentan los segundos que les queda Por no haber tenido suerte de nacer en el paraíso Y no en casa de la muerte hay que ser fuerte Para salir del puto infierno Yo comí cuaderno y vernos y pienso me pongo enfermo, enfermo De ver tanta nieve blanca sin que sea invierno Veo poca gente y me parece tanta No lo entiendo, sigo sintiendo Que la mezcla de culturas es algo de lo que he ido aprendiendo En esta tierra de nadie en la que crean barreras Cada país es una celda, no sé si te enteras Había una vez un barquito de madera Que no sabía navegar y quería cruzar fronteras Pero hay patrulleras que no dejan pasar Pero no sabía o es que no le dejaban navegar Tantos tontos como Aznar ya querían frenar la inmigración Y el rey en alta mar con su bribón pasándoselo guay pero es lo que haya que adelgazan con hamburguesas y coca-cola light otros tienen formas de morir de hambre a la carta dirigentes europeos repartieronse a áfrica como una tarta ya si va allí la vida ahora tras abrirle la caja de pandora la madre de la tierra llora y no hay mejora no me jodas solo esperaré la ahora para que todo termine y así pertenecece nada vale que red solo es cuestión de fe A beni شوي من الشاي انا ولد الصحراء باش نعدل اتاي في الساقيه الحمراء ارضيه ارض Ana uste du nahmadan baino askapenak egiten duen saioa eta gure saio guztiak interneten bide, aurkitzen al dituzute herriotzak.info eta bertan ere bazuen komentarioak uzten al dituzute beraz animatu zaitezte ba egiten ari ditugun saioen inguruan ba gauzak esatego gaur saharari buruzari gera <risa> olgaduu <risa> el elkarteko kidea halal mah halal la tadkhal dar khala allah dhakna minnu wa fakkna Eta, emendikan segundu batzuetara jarraitzen dugu elkarrizketarekin. irubbikoitza erriotxak.info irubbikoitza erriotxak.info Bonjour, oranjbeza form que le nileru de modem e basa Antxete erratiko telefonoa oraindik ez dakizula Ipar aldetik deitzen baduzu 0 bost, bost bederatzi Lausortzi, irusei, sei bost Eta hegoaldetik aldetik deitu ezkero 0 0, iru, iru Bost, bost bederatzi Lausortzi, irusei, sei bost Bueno, hemen jarraitzen dugu, herri hotxaken, mundu hotxaken, eta entzun duzute gure telefono zenbakia, beraz e, deitunea gaitu zute eta holgari galderaren batekin, ba, hortxe duzute aukera. E, jarraituko dugu, hitz egiten ari ginen pixka bat, e, aurreko asteko gertakarietaz? Ba, bai, e, ba, gertakari hauen e, ondoren, eee izan diren erantzunak e, internazioan, e, izan dira nahiko e, ba, batez ere, adibidez, e, Frantzer eta Espainia arrestatoren partetik nahiko ba, utzikeria, eta ez dute e, ez da, ba, beretzirik jarri. Eta horren atzean, e, jende askok ikusi du e, daudela interes ekonomikoak, adibidez, e, horren dela gutxi, Europar batasunak e, Marrokozekin egindu nitzarmena, e, itxas ere arrantza libra egiteko. Ba, e, nola ikusten duzu e, Olga zuen elkartetik e, erantzun internazionala zen nolakoa, ari, ari diren hartzen errialdez berdinak. Ba, hor ikusten dugu ta ikusten genon, ba, bai eh goberno aldetikan, Espainia goberno aldetikan, Franziko gobernuen aldetikan, estatu batuen aldetikan, eh erantzunak e, epelak ez, e, asko zepelagoak, e, hai dia sortzen, ez da. E, zergatikan ba Espainiak eh Marrokesek menpekotasun handia du. Ematen du ezetz, ematen ez, du Espainia oso indartsua dela, baina eh bertatikan fosfatua, bertatikan arrantza, bertatikan e, komunikabidea edo telekomunikazioak eta etortzen dira. E, hori Espainiak badaki, baina Marrokesek ere badaki. Frantzian gauz berdina gertatzen da, estatu batuetan gauz berdina gertatzen da. Orduan e, ez dute lotxarik, e, lotxagarri haidia e, izketan. Entzun temaldimaitu zute, egunero egunero, ba, e, ze gauzak erraten dituzten. atzo adibidez aipatzen zuten, baita, mila betzirunda, iruro gehiago Espainian keztula ezer jakite, e, e, ikustekorik, Sajararekin, ta horik ez zurra da hori gezurra da, zeren da Franco Hiltzeko zorillantzegon momentu horretan e, ez zuten ingungo paperik, inungo zer sinatu. Orduan gaur egun oraindikan ere kontrakonik demosatzen ez bitartean Sahara espanola da. Zeuta eta Melilla bezala. E? Eta hor duan, ikastentu guen inprovintziak e, aztu iten gehorretaz, ez daigulako interesatzen gogoratzea. Baina berez ez dago ezerre horren kontra, adiraztendu dunik. Hori alde batetikan. E, esaten duten adibidez, ba sinisten dutela Marrokiarrak aipatzen dutena, eh azkeneko egoera edo gertaerari buruz zen loxa. Ez. Biak badakite, ederki aski area etzirela lagunak bezala sartu Marrokiarrak. Badakite? Badakite sartu ziala helikopteruatik tiruak eginaz. Kampamento guzilla oso denbora laburrian dena txikituta. Hori ez da egiten, esanaz, ala, venga, uazen hemen diken, hemen ez zaudete, egokita. Hori ez da lortzen. Hori lortzen da, e, gasa akrimon jenoak botata, e, txorro hurra beruanak botata, ez dakit zenbat e, hil da. Zerren hori orain esango dut, baina, jakingo dukunu noizbait zenbat hil Ez. Jakingo dugu zenba desagertu dian? Ez. Zenba kartzelaratu dian? Ez. Ez dugu jakingo? Seguraski ez. Mioen zergatikan, ba beste gobernuak Marroki arrai, eh, Marroko, Marrokoko eh, gobernuari, ez, ziola, ez zilako hori hortara behar, behartzen. Eh, Naio dute, beste begiratu. Eta hori ezin dute egin, gobernu batek hori ezin du egin. Ez espainolak eta ez beste inorrek. Orduan, eh guk espero genun eh non saiakera bat beraien aldetikan, gobernun aldetikan, ba pixka bat eh egoeratik kan egiteko, baina eh gertatzen aidena eta e, aipatzen aidiena da ust, ustetan askoz gogorragoa oraindiken. Askoz gogorragua. ez genuen espero eh ba holako E, iritziak eta horrelako eta hainadibidez, adibidez basanez ez, ba, bai, ba, Marroko, ma, e, Marroko sek erakutsi dula bideo bat eta bertan sartu zirela zen da best, e, Saharauiak alkaedakoan e, maillatik edo itxuraz zihuazten. Hori denak ez zurra da, hori berak badakite. Espainiako gobernuak badaki eta frantziko gobernuak ere badaki. Orduan duan, e, Momentu honetan gu ikusten dugun bakarra da, erantzun bat eman bertza jolo oneri. Eta komunikabideetan azaldu behar dula, zein den egoera. Eta badakigu herrian, baina ez ailun herrian bakarra, esmaran, hauserren, toki guzitan, polizia marrokiar kolonoak hartuta, dabilela txikizioak egiten. Denda guzileak, saharagoin denda puskatzen. E, jendea e, kartzelaratzen. Baina ez kartzelaratzen. E, ez ez ez aski da edo zer gauz beak ba, normaitek esan diolak hau sajarauria da, hor, hori da aski kartzelaratzeko. Torturatzen, biolatzen, bueno, hori, hori dena, eta horren aurrian, gobernuan nola e, ez bakarra ba esan, ba bueno, ba, joe, ba hori ez dago, ez ez ez, ez, ez baina Ese ez es esaten. Espainiako gobernua, baina, baina zer da u? Ez, nei oroitzu dit beste hemengo zenbait pasadizo. Hori esaten du, zer da geio zein dutesan horretaz. Orduan ez dakit. Eh, Leno duzute zerbait ba elkarte bezala, edo edo koordinadora bezala, e, zer ari geran pentsatzen, ez? Eta bueno, ba E, gertatu zen egunetika nahi elkarteratzen teratzen, Manifestazioak e, egiten, Lengo igandean adibidez behobia donostin, banatu genituen bos mila pegatina, So Sahara jartzen zutenak, Jendeak eskutatik genzen zizkigun pegatinak. Eta gelitu ginen gabe. E? Horrek esan nahi du, ba, Jendeak e, badula desio bat, ez? ikusten dula, Hau, ez dala, ez dala logikoa, ez dula inyungo, inyungo fundamentorik eta hornei ba, komunikabideetan eta e, zer bat jarraipen bat eman bertza joan ezta. Orduan adibidez datorren lanun badago manifa bat e, bilbon. E, gero ba, asuma bat dugu adibidez ba, pentsatzen ari gera. Posibilidadea horne asko ez adibidez ba jaima bat jartzea adibidez pesoeko e, zera asedean horrian adibidez eta han egotea za ba, egun bat osoa. Eta ari gara ikusten ba, gure indarra horretan ba, ibilibar duela ez da. Ba, komunikabedetan eta prentsaurrekotan eta horrelakotan ba, gai hau horrela ezusteko zeren da prentsatzen dugu bestela ba, hau jongo dela, ba, ez, ez daki tensio hori edo baretzen, baretzen, baretzen eta horretan bukatuko dula, baina Sahara okupatutan ez da bukatu. Ez da bat bukatu eta horrein Estakigu badakigu ba oso egoeratsarrean daudela, sitio egoeran daudela, ezin dutela etxitik atera ehunero gunero gordetzen, gorde, gordeleku berriak bilatzen ai diela. Bueno. Hmm. Eta esaten zenun, e, zuen elkartea heluatan, eh ohiarturon irezututan lan, baino bestela daukazute elkarlana Euskal Herri Maian edo Estatu mailan edo baukaztute olako e, koordinakundele bat edo? Bai, bai, bai. Koordinatzen gehiagipuzko Gipuzkoa Bizkai Tarrak Bizkai amaian, Ara bat, Ara bat, Ara Nafarroak ere bai, baina gero, e, alkartzen gera baita ere, bat dugu koordinadora bat, horokorra. E, eta hor biltzen geha, eta hor gira ikusten, ba, gunetik egunera, ba, ze posilia ditugun, ari gira, adibidez, e, Ba zeuden ateriak egutegi e, e, e, batzu, datorren urteako, orduan hori or, naiz zaie pixka bat, e, ba, ba, zerbait egin pulso gehiago eman, e, janari bilketa orain bertan da, hor ere nahi dugu atera, ez? Ba, informazio berri joiekin, zerren da hannik uste dut ere, ba, ez dizkigutela erakusten Sahara okupatutan gertatzen nahi dian zenbait zarraski, baina denborarekin, nik gustu dut baietz. Azalduko dieela zen bai gauz. Azaldu den bezala, Marrokiarrak bere filmaketa hori indutena bideo ekarpena eginduten hori, hori ban nikusten dut ere Saharaohiak, zeren da, badaude batzuk. Badaude Saharaohi eztien batzuk Mexikarra batzuk eta espainol batzuk ere badaude han gordeta. <laughs> orduan nik gustu dut denborarekin posibilidatea izango dutela hori ateratzeko. Eta orduan ikusiko dugu zera egin gertatzen. Bitartean guk hemendikan batensio hori edo mantendu nola bait bastero zerbait eginaz edo horrela bai eta e, ekintzaie guztiak e, irekitzen duten ekintza hioek e, badaukate olako e, jendearen erantzun bat jendeak badaki saharra ezagutzen du zein den gatazka badauka holako konpromesoa ikusten duzute jendeak hola kale mailan e, badauka e, solidaritatea saharrarekin edo Begira, gaur egun politikan lan egitea zaila da, eta gazteak ez diagilegi implikatzen. Baina nik uste dut Saharako egoera zertxo bait askok badakitela. Eta gero, galdetu ezkeo, erantzunak badaudela. Gurdun, badago jende bat, bueno, esatzen dut, baina, nahi zaitu baina nik uste dut Saharagaia ez dakiz erratika, baina Euskal Herriko jendeari ukitzen digu. Badu zerbait, Eh, ba, behar ba da, ba, ez da, ez da igoera berdina bion badu, antzekotasun batzuk baditu hemenko igoiraekin eta hori dela eta, ba badu, badu beti izan du sajarak, e, Euskal Herrirakor olako, ez dakit, begirune bat izan du du, eh? Hori alde batetika eta gero, ba tabar ta bar dut jende asko mugitzen aidela. dela. Hmm? Pentsatzen dugu datorren larun batekoa ere mugituko dula jendea. Eh, 12 ertitan Bilbon. Ez dakit momentu hontan esaten zetokitan, baina 12 ertitan. Ika aprovehatzen dute ere bai beste deialdi bat egiteko, zeren tadamum elkarteaak eh, bai dagoen, bueno, e, elkartea sahararen el de LAN editen, ba kontzentra bat deitzen dure bai Ostiralean Zazpiterritan, Zabaltza plazan. Beraz, ba bi ditugu asteburuan, Ba, Sajarari gure elkartasun guztia adierazteko Eta, Olga, e, minutu gutxi gelditzen zaizkigu, zeren esaten zenun orain dela momentu bat, bantzeko ba, tatsun batzu daudela Eta badugu gure lagun bat orain dela gutxi kartzelatik atera dena eta berari elkarrizketatxo batingo diogu telefonoz, beraz ematen izuten e, baukera askenitzak e, botatzeko, abesti bat entzuten dugu eta ingo dugu elkarrizketa hori Ba, nik piz esango dituz, Sahara jurra, horrek esan daiduz, Saharak irabazi. Bueno, Olga, bami esker, benetan gurekin egotagatik, eta esan bezala abestitxo bat, eta oberkarekin gaude telefonaren bestaldera. يا موت كل حي شاي زبدمكا شاي زبدمكا زاد زاد زاد يا جورج شوزي ديكيل I like a cup of tea Bueno, ba, Telefonoaren bestaldera, uberka dugu, kaixo uberka Gauta, gaixo Ondo entzuten gaituzu, ezta? Bai, perfecto Bueno, ba, hemen dago golfo, bera deitu lagaldera batzu prestatuak beraz ze, urtziko diot berari Bueno, gaur gurekin dago uberka brabo Militante internacionalista Euskal Herrikoa Urriak atxilotu zuten endaian askapenaren barruare kolpearen barruan ta bo bueno, lenego galdera aia pertsorala zu no la saude batzilotu ispetzeratu frantsian gero madriera joten ju no la saude zu Bueno, ta es bai gozu saude noa bai bueno eh? ba gogot, bueno, pishate Kontua izan zen, batzuk pizat esan duzun bezala, ba aite ematen da ezpeitseratzea e, e, gindu bat nire aurka, orduan e, ni horta teratzen naizenean eta, bueno, endaian bizitzen ari nintzela just egun horietan, ba, egiten dut idatzi bat zehara, e, audintzia nazionalera, esan ez ba, nola daitez zita emateko, nire prez nagoela, ba, ba, bueno, ba, beharrezkoak diren esplikazio guztiak emateko. Orduan duan, e, hor, justu momentu horretan, bizat, gertatzen dena da, behin idatzi hori egin nagaela, ba, poliziak e, atxilotzen hauela, modu, nahiko, arraro batean, egioazan, ba, idatze hori lagolako, ez, ez dauka, eta zailo, asko ikusten, ez. Hor duan, ba, hor, pasan itu, ne, tuluzen, e, bihazte, hango kartela batean, eta gero, ustiziaten aske egun baina uroagindua onartu eta orduan uroagindua onartzen denean ba marre egun daude hori egiteko eta neridu bila ja, lehenengo egunean baeramaten diate Madri, eta antasartzen ditu lau egun kartzelan eta deklaratziu hartzen diatenean baerabakitzen dute bian tzapeane, ni azke ustea Eta da, prozesua nolatiz izan dudan eta da izan da oso gautzak askianu, oso surrealista Ila bete batean, eh, aukera guztetatik eh, pasan eizelako, ez? Ba, ba, lehenengo Frantzean euroagindu bat, gero Espainiara partean eh, egun batzuk alean, ba izan dagozu egora, egora raroa baino, baino neiko pozik, ez? Ba batez ere kajean nagoelako, nintzaten paik eta bitarte Ta, Tratua polizia mandako tratua bai Frantzean, bai Espainian, ona izan da, ez? Es... Bueno, adizu askapenako, zera, e, prozesu honetan, e, jartzen dute e, protokolo bat. Ba, principios, torturak eki dutiko dut, e, zera, protokolo bat. Jartzen dute beste zazpik kiderekin eta, eta bueno, nire goera da pixoate, ez da, baina, ja ikus jentzane, beraiekin torturarik egon, edo beintzat zera ez eh, haziren eh, hostiak eta barregon, normalan egoten eh, direnak beste jende batekin ba, ba bueno nirekin biintzat aur ikusten nun ere printzipio zela, eta aregeillago polizia frantsesa hartzen dizunela eta gozka kasu bakar bat ere non polizia fran... ni bakian ezer eh? polizia frantsesa bain hartzen dizunan entrega egiten denean ba espainolek eh, ba igual galdera batik bai eh, lo que sea es eh? baño baio, prinzipio ez dute eskua gainean jartzen, ez? Ba, ematen delako e, trasbaso hori Frantziatik Espainara eta ez dutelako Frantzia ba, ba, bueno, Frantziaren irudia bazikintzea ezin dutelako Espainolek. Eta gero, besterik, ba, betikoa, Espainola beti dira biskat eh sentarenolan e, san. Xi atratuan ba asko bordeagoak eta baroa ba, jarritziaten zera. E, begiak eta patua junintzen Madrid geraino, baina bueno, ba, baino, e, zongi, principio zongi. Eta Azkap, nola ikusten o, nolako katzen duzu ba, kolpea ez Azkapenari emandako kolpea ez? Zeren azkena ez haude bakarrik, inputatua, daude beste sei lagun, nola ikusten duzu guzti izan daiteke ba, lehenen gurratxa askapena ilegalizatzeko, edo, edo ez duzu, duzu uste, edo nola ikusten duzu zudena? Mira, me, nik nola ikusten duen, mira, beraile internazionalismoa berdintzaile. Berdintzaile gu palestinarekin e, elkartasun e, gautzak egitearenan, berdintzaile nintzerrakite, eh? ba, egiten diren e, e, elkartasun ariketa oro, berez, estatu españolari nik uste dut, ba... Ba eta jela gehiago inporta gu, mira, megin azkenean nik ikusten dudana, eh? eta da pixa pertsonala da gu e, kide internazionalista bezala, pieza batzuk besterik ez garela zu ikusten duzu pixate autoa, eta argiago hori ez dago non dikartu osa, ez dago non dikartu, juridikoki oza, aberrazioa da baina goitik bera ganea orduan, e, ikusten duzuna da, beraiek Eh, estatu, bizat estatu espainiolaren logikan sartu hartzara ulertzeko kontua. Bueno. Eta, eta nola baiteko empatia bat eduki ez. Eh? Orduan dikor ikusi duana da, errepresioa sarantzen ari zidela. Eh? Ba, ze, e, nola baite e, e, Euskal Herrian madinari diren hainbat mugimendu politiko beraien e, autua printzipioes mediatikoki eta barba izan dela errepresioaren, ez eta errepresioa jardu hartutela aztapeneren aurkako operazioa baino aste parebalenago ematen da beste operazio bat aztapena ta ematen da beste operazio bat eta tarteka egoten ari dira beste atxilotu folte batzuk ez orduan pixkat beraien e, estrategia ildikatzeko pieza besterik ez gara izan, oza hori horrela, pixat hori zen e, beraiena. Eta gero agian bai, saiatu direnda, da nola baite e, nazio artearekin lotu, ez internazionalismoarekin, oza gauza ezberdinak direlako, gauza bada nazioartea artea, eta beste bada da internazionalismoa, ez dela gauza bera. Baina bai da, egon direla nazioartean artean, egin bat mugimendu, desde lego azkapenak, edo kide internazionalistek e, bultatu ez dituztenek, eta nazio hartu duela ba, pixu bat, ez? Artu du pixu bat e... gatazka honen konponbiderako, eta agenda politikoan ere bai, bai, bai, pixu nahiko nahiko importante hartu duela. Eta, balitek ere bai, nola bai beraiek irudikatu nahi izana, ba, bueno, e... nazio arteari ematen diogu kolpea,, bueno, de hecho, horrela irudikatu, ez? Eh? E... Zera, e... etaren nola e... ditzen ziren, nazio aparatuaren aurkako ba, ez daki ze operazio, ez? Oza, ez da gonna non dikartu baño pilla nikuzko ut ba batez ere hortik ez eh politikoa eskatzen ziozolako eta bestetik e, nairen nazioartea kolpatua dela irudikatzeko niko horrela horrela kokatzen diku pisate operazioa. no markamena eskatuko dizut dizu, zeren denbora zorra gaude eta amaitu bar dugu ez dakiz eo zer geitu nahi duzu azkar askar, askar baina denbora amaitu da Ba, mira, nik ge, geitzekoetan zerbait, zerbait zaukagu, zemaren buraukagu. Ba, hogeita mar segundo. Hogeita mar segundo. Ba, ez zari, gabe, igual Juan etorriko elkartasun horren e, apologia pisa bat egitearena, eta jendea nolabait ikustearen euskal herriaren alde, zemar gauza egiten diren euskal herriti kanpo. Eta jende horri esker, ba, ba, bueno, irakusten ari bigutela zer den, Eta bestaldetik, emendikan egiten den elkartasun guzti hori, beste herri batzuekiko, bakriztoren balorea duela. E, Osa, elkartasuna bera lantzearena, ba, ba, ba lan oso, oso polita izatea zain, bakortazio bat dela e, euskal herriaren zain. Beste balore uh. batzuk, eraikitzen dituelako beste gozatzen arte. Huberka, onget onge horri. Ja, esker. Ja, ja, ja. Silvio Rodríguez tokan askan dalera Bueno ba, hemen txe dugu gaurko saioa biharre sortzitan berriro ere herriotxak Gure kunka izango duzute, agur eta askapenakoi ba hemen dikant bihaztel arte esaten dugu Agur guztiei